Ekainaren Amarretik Amabira, Arrotxapeako Festak Euskaraz. Ekainaren Amarrean, gaueko errota berri Elkartean, Bertsoa Faria, Xalbier Silbeira eta Julio Soto. Txartelak, Ipargorri eta Zokoa Tabernetan. Ekainaren Amaikan, gaueko Amarretan, Aneli pasealekuan Bigarren Dantza Afaria Autogestionatua. Amartartietan, Zinema Euskaraz, Pedro Alejandria Plaza. Eta igandean, ekainaren amabian, Horeka Nafarroako zirko bizi zirko giroa. Arratxatleko lauterrietan plazan. gaplazan. Arratxapeako festak gozaitzazu euskaraz.